نلت پک آیاتو ندی سورة الاعلا مکی سورت دے او پڑے کہ نلت آیاتو ندی تا پورا سورت مکی دے آیت پک مدنی نشتا او پڑے کہ بہتر کلمات دی دواو یا پک کلمات دی دو سو چالیت دو سو چورت دی پک حروف دی دو سوا سو تلورت یا پک دی سورت کے حروف دی سورت تکویر نپس نازل شوید او سورت اللیل لمقین نازل شوهه سورت التکویر نا پاتاو او د سورت اللیل لمقین نازل شوهه په حالتی جمعی کې 83 نمبر صورت د قران دی واه بیاین نمبر صورت د قران او په حالتی نزولی کې 83 نمبر صورت د قران دی ما قبل کرے رب تدے او ما قبل کې الله ارشاد فرمایلی او تیر صورت کې فل یمور الانسان مم ما او په دې کې اشاره قدرت د الله تعالی ترا دا قال بیان چې انسان له نظرو کې چې څنګه پیدا کړي شوی او دلته الله خپل قدرت بیانوي نو د انسان دا پیدایشم د الله تعالی قدرت دی داغه بیان دی حادثه د الله تعالی دی بدی کې بیان قدرت د الله تعالی صورت کې نو موضوع موضوع بیاں دشفقت د الله تعالی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره او قلاقا بیان د ضرورت د نبوت او طرز تعلیم د نبوت او بیان د نجات د عامرین او په تعلیم د قران باندې او د نبوت باندې او بیان د موریدین او د موریدین او بیاں هم د پکې نو فرمای تبعت ربک الاعلى تبعت ربک الاعلى پس تذبیب بیان کا تبع إِنَّ رَبَّكَ الْأَعْلَى ذُو الْقُدْرَةِ الَّذِي قَلَقَ فَسَوَّى أَغَذَاكَ بِهِدَايَةِ کُر انسان لرا پسو برابر کړل را ولذي قدر طهدا او ذات الذي قدر چې مقررې کړو یو شي اندازې مقرر کړه ايات القدره لتاهيل الكمالات چې ورکه دې قدرت د کمالات او حاصلو د پاره پلارېې ده رجل مه غذاات ک دی او رایددي واقع دځمې نه رجل مه چ راګ جوړړي دي په جالهو غسا ان اخوا په بیاوګر دی دي وپ د را غچوطور شوي دا یووش چې اوشي دی داې طور شوې غ د اختکاري تن پریغو کا ه ده تشکي دهتننو پیو کپلا تنته زرد چې طلاوت بهکو پتابانې پهلا تنته. قطمہی روا قران درا ددی موید مان نن من ایتن او نن کیها ناتی به خیر مینها او مثله درې مجبارہ کی دا ذکر دی الله فرمای مونګه نه مانکو موشرکین یو اعتراض ومو اوی دی دا څنګه قران دی یو رڅ پک یو شانه ایتوی بل وردا غایت بدلوی یو رځوی قبلم دی کو دا بل ورځوی قبلم اخوا ده یو رځوی کی مونږ حکم داتې دی بل ورځوی کی داتې دی یو رځوی کی يسألونك عن الخمر والميكر قل فيه ما إذم كبير ومنافع للناس وإذمهما أكبر من نفعهما بلو رضي بهاوية ليا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارا أو بلو رضي بهاوية إنما الخمر والميكر والانفاب والأظلام رجس من عمل الشيطان ندادري حكمون بدل شداوله نوالله إرشاده فرمه له شما ننفق من آية أو ننفعه نا تی بخير منها او مثلها علم تعلم ان الله على كل شيء قدير او دې دې ارشاد فرمایي تانو پري وکلا تنتا الا ما شاء الله مدرسي کي الله هواري انو يعلم الجهر بتات کي شرانداده کي الله دي نه مصلحه ظاهره الجهر مصلحه ظاهره وما يقى او كمشي جپټوي د ښکارا پهطوال الله دي نه ونكثر قليلي او آسان بکلو تا تا غدن آسان بکلو منگتا تا لیل یترا منگتا تا آسان کرو آغدن آسان یعنی آسان کرفتا و تابوزو فذکر انفاتی ذکرا بس نسیحتو کورتا انفاتی ذکرا فچر انفاتی ذکرا نفاتی ذکر نفاتی لیجے دنسیحتنا تیز ذکر و ذرد چی نسیحت بحاصل کی من یخشا سکشیری گدا اللانا و تیجنبها الاشقاہ کنا ربشی لدینا غبدبختا و تیجنبو الاشقا کنا ربشی لدینا غبدبختا يتبعهدو لربشی الَّذِي يَقْلَ النَّارِ الْكُبْرَى ها غَجْهَا يَقْلَ النَّارِ الْكُبْرَى چهو غردو لشي غرلوهتا ثم لا يموتو فئیا ولا يحيا بیابا نفاقی که مرد راضی او نجوان در دا با دا قیامت او رضوی شی تعالی با دا مرد پښکل د ګډوري کې راولې او د ټول خلکو تبوي چې ګوري دام مرگ ده بیا به حلال حلالي کې جنتیان او تم مواظو کې چې مرګ میں حلال کله ختم شو جهنميان او تم مواظو کې چې مرګ نه ختم کلو تاسو د پاره همیشه د پاره جهنم ده انو دا لا يموت فیها ولا یحیا چې په دغه ورځ باندې وا با. لا يموت kia ای لا یستریح من العذاب د عذاب نه بي استراحت نه ودان بچول باندې ولا حیا او ن جوونوي لاته لزو به په جوون به اننجبه سکونه هاتلولذت هاتلول داابوي دفرماي تجن ثمله مووت في بیا به استراحت اتول نووي د ذااب نهپغې کې ولا یحیا او نبا لذتها د جو نهقد افله نته زت کا په تاقی تره کامیابي ومونندا من ت تاجزان پاک لو بیت توحیدی ووحدانیت دا الله تعالی سره الله سره شریک نه جوړایي غایبانه اجاتو کې څوک نه جوړایي رات دن کې راتې دن کې نه جوړایي خالق بل څوک نه مانی یا الله مانی چې هو هو الله خالق كل شيء خلق السماوات والارض في سته ايام خلق الارض والسماوات العلا خلق كل شيء خالق كل شيء فاعبدوه دا صرف الله رازق तेरे पग هو الرزاق ذو القوه المتين ويرزقه من حيث لا يحتسب والله خير الرازقين مالك तेरे पग منی مالك يوم الدين مالك يوم الدين له ملك السماوات والارض له ما في السماوات وما في الارض ملكيت بار توند راغد ذات عالم الغيب والشهاده لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله او واحده غمني الله احد ذو نشت لم يلد ولم يولد لم يلد ولم يولد ام ترين اشت ولم يكن له كفوا احد اتجعلونها لله اندادا هيا الله لهم سران جوړوي ام ترين اشت ودا بندتوي قد اقلى من تزكى وتا دي تره कामयाब شوه دي من تزكا. اغه ټول جذاني پاک لوق وحدانيت د الله تعالی سره الله یومنا او بیا و ذکرت ربہی فصلا او بیا نه موږ دا او اسمع ربہی ایتم د پروردګار بل فصلا فتمن کې د الخمسا پند مونږ نه بل تویرون الحیات الدنیا بل تویرونا بلک تاسو غرق وای ژوند دنیا لرا والاخره خیر و او اخرت کې دیغه به تر دی او باقی باقی کې دن کې دي ان هاذا لفي صحف الاولا پتا کې ترداخه مکاتبې رثي بو کې موجودو صحف اولا صحف ابراهيم موسا دا د ابراهيم عليه السلام او د موسى عليه السلام داغه دوارو ذکر ویلو کړو صحف د ابراهيم عليه السلام شو نو په کې د عبرت مثالونه بیان شو د عبرت مثالونه او د ابراهيم عليه السلام په صحفو کې خصوصا نمرود ظالم بادشاہ دعوت اله توحید ورکړې شو هغه تدا شو ځان ته خدای مواد هغه تدا شو په بندگانو د الله ظلم مکوا هغه تدا ویلی شو چې جبر مکوا د خلق رزق کې لته موهه هغه تدا شو چې ابراهیم علی السلام سره مناظره او مجادله مکوا ځان ته رب موهه رب صرف دغه یو الله کی دي چې آسمانونو مالک دی رب صرف کم چې د سمکو د مخلوقات او مالک دی نو په دغه صحیفه کې داو موسی علیه السلام ته ځکه می صحفې مېلاوهه داغه صحیفو کې د تورات نه علاوه په دغه صحیفو کې موسی و سلام او داغو ملت ته داغو قوم ته هغه تمدا دعوتو کتابه عبرتون او د عبرت مثالونه خلق ته بیان کړي په عبرت مثالونه بدی کې دا ذکر د دواړو صحیفو ذکر شوهل نو فرمایي ان هاذا لبث صحف الاولى پکاتی کردا پرمغای ثیبو کې به موجوده صحف ابراهیم او موسی چې هغه تایبی د ابراهیم علی السلام دی او د موسی علی السلام دی